Все ще, всміхаючись, він узяв вручені йому делегацією папери і наготувався підписати їх. «Коли так, – сказав він на закінчення, – то у нас заперечень немає». Його офіцери ошалешено перезирнулися між собою. «Даруйте мені полковнику», – тихо мовив полковник Гірінельдо Маркес. «Але це зрада!» Полковника Уреліану Буендія затримав у повітрі вже вмочений в чорний лоперо і обрушився на сміливця всім тягарем своєї влади. «Здайте мені вашу зброю», – наказав він. Полковник Дерінельдо Маркес встав і поклав зброю на стіл. «Ідіть до казарми», – наказав йому полковник Ауреліано Боєндія. «Відтепер ви в розпорядженні революційного трибуналу». Потім підписав декларацію і повернув делегатам, мовивши при цьому. «Ось ваші папери, сеньори, нехай від них буде якась користь». Через два дні полковника Герінельду Маркеса, звинуваченого в державній зраді, було засуджено до смертної кари. Знов залігши в своєму гамаку полковника Ореліано Буендіа, залишався глухий до благань про помилування. Напередодні страти Урсула, порушивши наказ сина не турбувати його, зайшла до нього в спальню. Одягнена в чорне, надзвичайно велична, вона простояла всі три хвилини, які тривало побачення. «Я знаю». «Ти розстріляєш, Герівнелідо», – спокійно сказала вона, «і я нічого не можу зробити, щоб зашкодити цьому. Але попереджаю тебе, продне. Тільки я побачу його труп, присягаюся тобі прахом моїх батька-матері, присягаюся пам'ятю Хоце Аркадіо Буандіа, присягаюся перед Богом, що витягну тебе будь звідки і вб'ю своїми руками». І перш ніж залишити кімнату, не чекаючи його відповіді, докинула на закінчення – ти чиниш, мов виродок із свинячим хвостом. Тієї нескінченної ночі, поки полковник Грінельдо Марки згадував щезлі вечори, проведені в амарантиній майстерні, полковник Ауріліано Буендіа годину за годиною довбав тверду шкаралопу самотності, намагаючись пробити її. Єдині щасливі хвилини після того далекого вечора, коли батько взяв його з собою подивитися на лід. Минули в ювелірній майстерні, де він виготовляв золотих рибок. Йому довелося почати 32 війни, порушити всі свої угоди зі смертю, вивалятись, як свиня в гною слави, щоб відкрити. Запізнення майже на 40 років. Переваги простого життя. На світанку за годину до страти він, змучений безсонною ніччю, зайшов до кімнати бранця. Парс скінчився, друже, сказав він полковникові Грінельдо Маркесу. Ходімо звідси, поки наші п'янички тебе не розстріляли. Полковник Грінельдо Маркес не міг приховати презирства. Ні, Ауреліано, відказав він, краще померти, ніж бачити тебе в зрадниках. А ти не побачиш, мовив полковник Ауреліано Буандія. Взувай, чоботи, і допоможи мені покінчити з цією смердючою війною. Кажучи, це. Він іще й гадки не мав, що війну набагато легше почати, ніж закінчити. Необхідний був майже рік кривавої жорстокості, щоб домогтися від уряду вигідних для повстанців умов миру. І ще один рік, щоб переконати своїх прибічників у необхідності погодитися на ці умови. Він йшов до немислимих меж нелюдськості придушуючи повстання своїх власних офіцерів, що відмовлялися торгувати перемогою, і щоб остаточно зламати їхній опір, не погребував навіть підтримкою військ противника. Ще ніколи не воював він краще, ніж тоді. Впевненість у тому, що нарешті він воює за своє звільнення, а не за абстрактні ідеї та гасла, які політикани можуть вивертати на виворіт залежно від обставин, повнила його палким завзяттям. Полковник Герінельдо Маркес, який боровся за поразку так само переконано і віддано, як доти боровся за перемогу, докоряв йому за даремну відвагу. Не турбуйся, сміхнувся полковник Ауреліано Бендія. Вмерти набагато важче, ніж дехто думає. Щодо нього це була правда. Тверда переконаність у тому, що день його смерти, визначено наперед, вкривала його чудесним панцером, наділяла безсмертям аж до вказаного строку, робила невразливим для небезпек війни і дозволила йому зрештою здобути поразку, яка дісталася йому значно важче.